Він бобонить сердити, і слова гудуть, як джмелі. «Чуєш, Явдохо, а то я тепер забрав тебе від Марка. Я без тебе скільки мучився. Всеньке життя. Нехай він тепер без тебе помучиться. О, хто там сидить під яблунею? Вправді, на горбку під яблуною, похиливши голову на плече, видні якась дівчина. Спить на сонці, чи вже Богові душу віддала? Зоставивши на шляху грабарку, гнила квас, човпе на горбок під яблуню. Чи жива, чи вже мертва? Питають дівчини, що прихилилась спиною до стовбура. Дівчина хоч би ворухнулась. Слухай, ти чия приглядається. А, та це ж павла музики, дитина. Рука ще тепла, ще не задубіла, чикати отут, поки задубіє, а чи в мене є час роз'їжджати сюди туди? Ну, дівка, зараз тебе понесу. Потупцявши, карпогнула квасно гінається, підхоплює непритомну галю попід пахви і, заткуючи, тягне з горбка. Ще й не нажилася, ще й замужем не була, а вже перестала. Лебонь стогне. Що ти кажеш, а? Знову стогін виривається з дівочих грудей. «Не хочеш, щоб старий дід тебе обіймав. А де взяти молодших, щоб обняли? Немає молодших, так що потерпи». Дотягує непритомну дівчину до шляху, виважує на руках, щоб висадити на грабарку. А тут, де не візьмись, учитель Пилип навинувся. Голова з коміра вишитої розхристаної сорочки – Наче золотий соняшник із-за плоту. «Діду!» – кричить. І руки виставляє перед собою, Наче від нечистої сили борониться. «Поможи, хлопче!» – хрипить гнелоквас. «Куди ви її несете?» «А на грабарку та й відвезу до ями». Та ж вона ще жива, кричить учитель Пилип. Хіба не чуєте, стогне, куди ж ви живу? Однаково скоро помре. Ну, поможи. Ану, відпустіть. Віддайте. Хлопче, нащо тобі живий труп іздався? Скільки вже їй зосталось, а мені потім знову по неї приїжджати коняка ледь ноги переставляє. Та коли вже так уподобав неживу дівчину, то бери, хай ти скажеш. А ніхто не хоче знати, що в мене така робота. Карпухнуло квас залишає непритомну галю біля осотанілого з божевільними очима учителя смикає віжки. Я... Поїхали, спробуй доведи такому народу. Бачиш, заступник знайшовся. Самого без вітру хитая ще пів фунта хліба пропало. Та я тебе скоро відвезу до ями, то відшкодую. Я день довгий, село велике, а роботу тільки встигай робити. Несвідомий народ. Ах, і несвідомий наш народ! Тітка Юстина сидить за воїтьми, дивиться на шлях на село. Шлях по підвербами та тополями сіріє пухкою-курєвою, в якій і горобці не купаються. Село спить посеред білого дня, наче все вимерло до ноги. Сонце смажить так, що не тільки зелень в'яне, А й небо спопеліло, І таке пустельне, Що страшніше за землю. Тітка Юстина так завжди сидить за ворітьми, Когось побачить,